Ný Gunnar Björn Hargason Já, blessar Herðu, þá er östrið að baki og vestrið framöndan hjá okkur í, í hennu árlega Vegas hlaðvarpi yfir undir í það sem að við ætlum enn eitt árið að gera okkur á fýblum Já Með get spekja okkar eða, eða hitt þó heldur Já, við ætlum að láta reyna það, sjá hvaði gerist Ef þú manst Kanski þá var ég svona, ég var svona í neikvaðara lægi meðustrið. Já. Þa, átti það til að vera undir þar svolítið? Já, það varst ekki undir allt. <laughs> Soltið, Já, Á vegna, að það var svolítið svolítið. Já, þá meðan að þú varst uh, böllandi bjart sitt bara er gett að... Ég var, var aðeins bjart heldur, hannig að... Aðeins. Já, ég myndi það var... segja það. það varum... Ég var svona aðru khoru smelti á yfi þótt að ótta í inn og vera undir í austrinn undir þá eru ja. Ég hugsi að það aðeins bjart snirni í vestrinnu. Já en það er nota sem þarf ekki endilega sko þarf endilega að hafa með það að gera man sig eitthvað sko neikvær á liði þannig séu það er nota þetta fer alltaf eftir línun sko. Já þetta fer nákvæmlega þetta fer eftir línunina sko. Ja, veist, sumar, lí, sumar línu til því og verða sem svo leika þessu mjög, já, það er mjög auðvelt að pikka undir það, sko, finnst mér. Já. Svo var einhver önnur sem ég sá, það var alveg, ég man nú ekki ákvörandi augnablikinu hvað það var, það var alveg öskrandi yfir, ja. sko. Já. Ja. Þannig að, kemur ljóskrandi að verður hjá okkur. Hefðu það þú varst að tala um leik er þetta byrjar náttla á leikers við hérna venum við þetta eins og venjulega við miðum við á síðastu leiki og vinnum okkur eh úr kjallaranum og uppúr og leikastleðið setti félagsmenn með að vinna 17 leiki í fyrra við mann rétt. Já. Og e, þeir sita 24 og hálfan áðá núna. Þeir eru búin að fá einhverri nýja leikmenn Ja, ég er leikmenn eld, mm. með kalla. Ja, ég meina Lovolteng. Ja, hann er náttla erum náttla NBL leikmenn er það ekki? Já, já, Lovolteng er náttla, þótt flóttur séu megin einhver svona eldr eldrsteitsmenn í liðinu, þótt maður með mikla reynslu, proffsnorður, en þótt er gerði einhver game changer lengur sko. Trúlega ekki. Þannig að veist, jú, jú, hann er flóttur í fyrir 30 minútur. við erum, við erum... Og hvað finnst hæpið að þetta liðið vinni 25 leiki, svona? Mér finnst það, sko, þetta er náttúrulega nýr þjálfari, Blokvoldon, mm -hmm. sem mm -hmm. kemur frá Golden State, þar sem að það að gera fína luti sem aðstöðu þjálfari. Það er náttúrulega topp maður. Já, já, algjör topp maður, góða mættum og, og, og náttúrulega spila þetta með leikar sem þau eru mestarar mm -hmm. síðast. S svo er þetta bara svont og óreint lið, sko. Já. Fyrir og maður hefur, maður hefur svolítið miklar á að gera varnaleiknum hjá um tel dagis Já, guðmund góður <laughs> Það er ekki Það, það, það er, er ekki, ekki svona er ekki tóðlega spennandi um það sko Nei, við, við, við erum svona förum af ykkur sko nar prinsip ástæðum held ég bara förum undir á þetta ekki Já, náslega veist, mér heist að það fristandi þau sko, þurfum að bæta sem ykkur áttalíki frá því noguð einn með samanleið sko. Já, nema nema, nema kópi er alltaf hættur sko, en ég var Það er ekki alveg. Hann var algjör non-factor. Hvað sko. verður ekki í gangi núna og og ekki Nei. og ekki sem var Byron Scott. Hann náttla fað ætti að rífa það eitthvað upp en... Já, já, það er bara þú veist, en sé nýlega Pragur á aftur að veist, á móti kemur já, sko. Já, já. að draga hann niður það að ég var aðeins reynsla í bright sem hjálpaði hann kanski. Eruð ertu að segja að hún þetta væri hjá mér? Erðu við ferum undur að það, þá er að Phoenix Suns. Já, þá varu 23 sér og þar á síðasti leiti og Lakers er 26 og hálfur á þau núna. Eh, ertu soldið bjart sinn á Phoenix? Já, meðal við þessa þeir tæller verða einhver staðar svona í kringumta 25 til 30 heldur. Já, það finnst mér mjög, mjög líklegt. Já, er náttla Devin Book er náttla mjög ljós hjá þeim mm -hmm. leikar, í fyrra. Mhm. Mm Eða svipat kanska eins Russell hjá Leiker Leiker. Þeir sná mjög efnilegir nýliðari í fyrra. Mhm. Og er náttla náttla gefi Eric kemur til baka og hérna Brandon Knight. Mm. En þeir kon í baka og skil, skila veist, sínu, já. þá ætti þetta liðnum að fara yfir 26 og hálfa leik, held ég, sko. Já maður, já, maður er náttúrulega alltaf svolítið smeykur um lappiðum hérna á Bledsvör, sko. Já, já, þannig, veist. Já, já. Sma að maður það, sko, að það verður allt feilt, þá ætti þetta nú að fara nokkuð öðvöld alltaf yfir þetta, sko en svo náttúrulega tekur línana að tala kannski smáur mið af njánum á Bletsóskó sem náttúrulega að þeirra aðalmaður Það er jáfný, jáfný þar Já, það er ekki mikið eftir einhverju Lí... Já, Líffræði lögu þar Það er eitthva... <laughs> eitthvað eitthvað artificiál Það er eitthvað ekki að Þú er það eitthvað sem að fara yfir á fínnings? Já, Já. Svona Ég ætla fara undir á fínings einhverja lögðu þögn á Það kemur ekki óvart Nei Heru, Svo er þarna Minnesota Já 2009 sér er það séðast 41 og halvur núna Já Það er náttúrulega með efnilegasta líð í NBA Já svona Þessum yngri allavega Já svona Þessum allra yngstu Já. Og það var alltaf verið að fá stæðsta bitana af þjálfaramarkaðanum Mhm. Mm Þipa tón. Já. Og menn eru svo að gæla við það að þeir gætu komist í kefna með þvist betra betri varnarleik heldur í fyrra sem var Mhm. Mm engin það var engin varnarleikur í fyrra og og kanskje aðeins betri þjálfun með þvist sammitshelvar meira kanskje bara svona hálfgerur kennari og með að þetta það er meira svo leikma á þvíst þjálvari sem er með leikkerfi og, og, og, og varnar og varnarprinsu, þú vissu, svoðna varnarskema sem man leggur upp. Það er svoðna menn eru svoðna gællari við það að að þessu kemist þér í úrslutukeppna og nú ætlaðu svo nátt bara svoðna æðlilegu progression hjá ungum leikmönnum eins og Vikings stakklega vínu og náttla Karl Anthony Towns. Mm -hmm. Þannig að Ég býstuði um þannig í baráttunum áttundarsæti og allar því að setja yfir ég býstuði verðið í svona 42.3 Ok Ok Þa Það er sennilega sennilega er ekki er ekki liðið deldinni sem þau verið með svona sveiflukendari spáður Maður Þetta... er að heyra menn spáðu þessu liðið 50 og sögur um sko. Já, ég er ekki alveg til í það sko En þú veist, það, það er kannski svona að segja sögum um, um, þú veist, það, þetta er náttúrulega svo unglið að menn veit ekki, en, en menn hafa náttúrulega mikla trú á, á Tom Teipato og og hérna þannig að það er að menn spá í bætingum, en, en það er spurning hverslega stökk það verða það. Það, það er pottitað þetta liðaóttir að taka vænt stökk það er svolítið spurning bara hvort það verður í vetur eða næsta vetur að það ekki Jó en spurning hvort þa verður... Eitt stökku í ár, eitt stökku á næst ári eða tvö svona milli stökku Tvö hálfstökku ykkur. Já. Já. Það er oft sem þetta væri því svona í minni stökku. Já. Vistu kannski svolítið eins og Utah hefur verið að fara í gegnum. Já. Veistu og, og Orlando fór í gegnum með sjakk og Penny. Já, maður er... Sko, men hann horfa kannski pínulega til liða eins og menn svo Oklahoma sem samt ja Oklahoma með svona hérna sko kornunga en en rosalega efnilega leikmenn sem svona sem við, menn sjá fram á að eiga eftir að taka skrefið í að verða stjörnur bara sennlega. og þá Þa. þá er svona þá er svona yfirleitt kemur kemur er það ekki eitt season sem er svona aldfarst stórt stökk sko. Já, það kemur kemur oft svona 10 15 á season sko. Já, akkurætt þeir eru um að átta að vera með þjálfaran til þess og, og efni viðinn, þannig a... Já, já, ég heyrði podcastun um daginn þar var Kevin Pelton, hann var að reyna að gera svona projectson sko, Jó, hvað? Hvað hérna? Tótt þipað að þetta, sko bætti við mörgum sigurleikum með því að skipta um lið. Já. Og hann fekk projectson sko upp og var væri sko 5 sigurleikum betri svona overall. ok, þannig að hann tippar sem sagt basically á það að að tippa það að einn og sér er bara 5 5 leikja maður. Já, 5 sigra maður. Já. Þá er þetta nú orðið sko ef við um okkur frá 29 upp í 34, þá ja. þar þá þar sko mannskapurinn að taka fest progressión sko um 8 8 nýveiki til að fara yfir 41 1/2. Sem er ekkert óöðullætt. Nei. Heldur ekki með hvat er að vera að spila í play en hérna precision. Jaa, yeah, okay. Okay. Var, verið nokku góður þar. Já, ég allir, ég spáði ekki að þetta stökk æra komið þó bara frekar á næstu leyti eða semst tannæstu leyti, ætli heldur og. Já, ja, er ég ekki... bara það bara undir núna. Segir undir núna, þá verður líka <laughs> já, að segja yfir á næsta ári. Nei, nema er verður spáð fyrir. nema er verður Já nema verið með ka mýr og óran Já, það er ekki dót í loka sko. þetta er þetta er, hérna, ég má segja þessi 41 og hálfur, þetta er eitthvað skornar, þetta er eitthvað stærri miðjunni. Uh, minni sótt að er að er að um þétt sætin og þetta er eitthvað stærri miðjunna meðan við væntingar heldig. Þessi. Já, ég ég ég myndi giska á það. Heyrðu, þá er að New Orleans. Já. Sorgasagan þar. Það er það er breytingar þar. Þeir eru 30 leikir fyrir og voru eitt af eitt af liðum sem ollu mestu manbrigði í þerra. Eh en þeir setja 36 og hálfa náuðu núna. Hva hvað ruglar er það? Eru þeir búin að messa tvo af þremur bestu sóknamönnum á sínum? Já, þetta er það. Já, bara eða eða tvo af fjórum allvæga. Já, ja, alltaf sé ég ekki sett af trú True Holiday. Samsagt tekur að akkurinn að fara sinna kornusinni. Já. Og, og nífættu barni. Trúlega. trúlega. það ekki mest stað líklegt sko? En kvenna er þetta lið ekki í bulllandi bulllandi meislavesinni. Aldrei. Men man þú reiknar þú reikna, þust því meður er New bara eitt af þessum liðum sem reiknar alltaf með tallsverðum aföllum út af meislum sko. Af því að það er alltaf svæls. Já. Ókjelda en en ég er svo að ma spessi því hva, hva, hvaðan sko þeir hafa bætt eitthva að hjá sé varnarleikinn en losa sig við eins og séi 2 sínum aðal kanónum í sjókninni í í hérna Ragnar Andersson og og Eric Gordon Já en en hérna en hvar hvar þessar bætingar men sjá fer sig í því hvort að hvort að er hreinlega tippa á að þetta lið verði heilla í vetrinn en það var eða hvað það er ja hefur nota verið að tippa á verði heilla sko hann alltaf, og auð náttla menn er svo tærir eða eins og true holley við mistir er alltaf alveg svakanlega mikið af leikjum í fyrra einmið þeir verða svo nokku heilir þá er þetta lið alveg vist og antonio davis verði verður alveg heill þá er þetta lið alveg fara komast í playoffs já veist, maður skildi ætla það veist, og þeir voru það fyrir síðasta sísona þannig að þegar töpuður í Golden State þegar Golden State var mistari fyrsta sinn mm -hmm, mm -hmm. þannig að það fór ég inn í playoffs og menn heldur bara að mennir er svona kannski að rekna með einhverju svipuðu tímabíl og þá og það kannski svipaðu mannskapur og svona ég held bara að mennir svo tæri kefans og Þetta hann sýnur bara hálfu ánýtur greikalli hann, hann er það, hann er það sko Það er í mist nýja eða, eða plantarfæssi ætis eða eitthvað er alltaf eitthvað sko Já, alltaf eitthvað ég. Og Davis á náttúrulega eftir að sýna okkur það Hann ná eftir að spila 80 og 2 Já Ég ætla hann að 75 plus Og ég meina hann byrjar, byrjar síssonu að þaði að vera tæpur Þegar, þegar spáðu ég hann mæti í fyrsta leik Er þetta að hann er tæpur samt en hann að vera það? Sneri hann ekki ökla eitthvað? Jú, var eitthvað svo líf Já, var eitthvað að lesa um á hana. hann ætti nú samt að vera, vera að klára. En það er sama, ég hérna, ég ætla að fara undir á New Orleans, ég sé þetta ekki alveg í hæðum. Já, ég er eiginlega svolítið saman að þér. þá er annað lið sem að svona að hafa ega framtíðina fyrir sér Danver Nuggets? Þeir önnuð 33 lengi á sýstuleiktið og Vegas reyndar segir bara 34 og halvur sem já. er á frekar lítið stöðuna meðan við. Já, þetta er mitt það sem ég var að tala um sko, mér nýst þetta vera nánast og bara out og over. Já, þetta er einn af þessum, einn af þessum hérna já, hvað var að segja, eitt af þessu gemmis sem að Já, ég menn, já, veist Gallo var meittur, sko hvað var að meittur, tíu-tutu leikið fyrra, sko manna ekki, hann Sam, veist, samt er að það ekki tekið meðin í þetta fyrir þess þeirra allir leikminn ári eldri já, Júsef, Júsef Nörgis að koma sterkur inn í prísóssísonu hann, hann var non-faktur í fyrra ja og galló var að spila 53 leiti og síðustu Já og nýleiðir að lúkkar allt í lag. Já. Og bara það er reintari garri harri og sveka smá tæpur með meiðsli. Aha. Þannig að það er súna spurning hvernig þetta, þetta verður sko. já. Ég mérst þetta vera nokku easy yfir Já, ég er Þar er eitthvað þó að, þó að sko, ef maður séð einstakamenn spáðum svona smá spútning sko síðan svona... já, ja, ja, ja, þeir eru svona gæti orðið spútninglið ásinn sko. smá hefning getur alveg hoppað inn í play-offs já, er ja, svona ég, yeah, sko, ég held að já, það eins og sé, það þarf ekki það, þarf, það lítið að koma til hjá þeim að Að, að, að þeir bætis ekki um einn og hólan leik, það er bara mjög erfitt með að sjá það ja. Já, svo er spurning, spurning hvort þeir farið eitthvað treyt, gall og hvernig, hvernig farið fyrir eitthvað að skilur? Já, það er náttúrulega alltaf eitthvað pískur í gangi með um það sko. Já, annað... en, en ég veit ekki sko veist, ef að Gallinari væri væri á markanum sko þeldi ég að væri búnir á skiptum En hann er því klárlega fyrir utan alltaf þetta balvaðameðsla við þessi nánum alltaf reynda. Þá, þá er því galinn nari mikil fengur fyrir eitthvað ef eitthvað lið hefði nú, svona gott lið hefði að náði að hann. er, hann er sennilega betri en, en svona margur gerir sem grinn fyrir kallinn, sko. Já, hann er náttúrulega... Alltaf... Það segur leikmaður á báðum endum, sko mjög segur sko til þess mjög segur að koma á línina með já. góða ítarnýtingu og, veist, fínt þryggjast ég að skipta akkurat þetta er varnamaður en, en honum er oft gefið krediti já, hún tekur, tekur slatta frákvæmstum mm -hmm. og hann er svona pingu öndureytið leikmaður alltaf búin að lenda í meðli og meðslum hann er hann er hérna hann er flottur já en, en ég, ég held að þetta sé nokkuð nokkur bara gott yfir og, og þá er den sem sagt fyrsta liði sem að verðu þæs heildarsanhnýtandi að fá yfir hjá mér í þessu spili og kom að einhver er verða kominn 20 undir í röð. Já alltaf eigi og þar með veistu það hvað liðið á eftir að hrynja í vetur. Þannig. Já núna værir eiginlega fyrir uh, publikkin væri gæligt að fara undir fyrst að þú fórst yf, yf. nú nú væri snugið að spá því að Denver vinni sko max 18 leiki. Já. Og sem samt að að verði átta fastamenn með e, hássinar og krossbandaslegt og eitthva annað sko. Það er skelvelagt að hugsa til þess að þar hlýtur að þetta hlýtur að verða 18 sigra tímabil alltaf við það til að Já, þú settur enn í skjálið þitt <gry> Herruðu, Sacramento Kings lið sem við höfum báðið mjög gaman að Já, við höfum reynað gaman að það er svona, þetta er New York vestu þess <gry> <gry> Herruðu, það þetta lið vann 33 líki fyrir alveg svo denver en, eh, og menns báð bara þín nákvæmna saman núna 32 og 2 Já, nú er komin nýja þjálf ára Dave kva þe jagar sem Deyjager, var hjá ja. já, sem var hjá Memphis flottur þjálvari Já flottur þjálvari kanska meira varna síndagur, heldur er heldur en það sem var með fyrra Mhm. Mm og er er kominn nýja leikstjórnanda eða er losu sig sem Rondo? Já. Og ætla að keyra að Darren Coleison og og hérna tenggu Tile Loson til að byrja við stundum byrjunarliststöðuna. Já, Loson Loson þanna byrjaði fór, byrjaði vel. Já, hann fóru fyldiri. <laughs> Senilla, ma veita ekki. er það sagan annar fara að fullir því að? Nei, ma veita svo sem miki, hann alltaf hann að mætti og seint í flug og mætti ekki að æfingu eða eitthvað. er að að að setla það mál en en en ég, Já. Hann, og ég meina hann það, það, það er bara það er vesen á, báðum um það er, já, hæ, að ná náttúrulega bað um leystjarnablesir. Já. Þetta ó yfirhæðu sér eitthvað skunar Já, það var bara sex, já. Það var ekki meira þá sex leikur og sex leiki sko. Já. Slatti sko. Og það ja, jú jú, svo er náttla að að taka fleiri centera í draftinnu. Já, þær eru með 69 fjarka femur. Já, dröftu náttla center í fyrra, þá vantaði svo mikið center og Það er besti leikmaður er hann er a blekki center nokk. Þannig að ég hugseiði sig að reyna smella í 5 7 fællir á völlinn í einu sko. Já, reyna að, veist, að koma með þá nýjung. Já, að veit, en, ég held að veit engin hvað er að gera þarna, sko. Nei, það reindar Reyn, voru veist, að fá einhvern svona reindan gaur inn á skrifstofan. Sem svona að þlæggja já eða nei sko. Eitthvað til að hjálpa Dívas að eða. Já ég minnst því varð að hérna launaþaksgúrú eða eða eitthvað. Jó eitthvað svona og eitthvað sem svo... að... ja, var var eitthvað eitthvað til að hjálpa þeim með skrifstofunina. Já sem já ja eitthvað ja til, til að gera þótt st kanskje sterkari á á leikmannamarkaðinn eitthvað það var eða eitthvað svo það við einu einu launaþaks þekkt Já það er þeir alltaf man alltaf sko og hann alltaf farið frekar illa með það í þessu þannig að treyti stuttu eftir að dýfast og hvið mm -hmm. þegar sendu unprotected first round til 76 bara ætla að taka við Nick Stask Staskars og einhverjum tveim samningum Já. einhverjum non-factor samningum veist, og Nick Staskars var nýbúin að vera veist, hérna, nýlið hjá þeim og þeir notuðu launathækið sem þið fengu til að þilla hérna sæna kostakóflú sem er fjarkki og og hérna og þust bellin sem er farinn. Og sem er alveg skelfullegur hjá þeim eins og svo margir. En það er það er bara einhvern einn sko eh er mörg glið í deildinni sem að sem að þú ættir erverðara með að setja yfir á heldur en þetta lið kan í New York og leikast kanski. Já. Eitthvað svulæst. Eitthvað svulæst. Kanski Golden State. <laughs> já. En já. Það er svo söguleg lína þar. Aha. Uh -huh. Ræðum við mann á aftur. Já. Sacramento, við ferum báðir undir þar. Kemur, já, já, það, bara, bara bara, bara princip á Já. er maður, maður leyfir þessum klubbækki að fá yfir sko, það er bara Það er ekki martssambönd til þess. Nei Herðu, leði sem var á þröskuldi úrslutakefnir á síðustu leik til Júta Djars þeir runnu 40 leiki síðast og flestir teppaði að þeir vinnir fleiri leiki í veittur og komist í úrslutakefna og vegars eru svo bjartsýnir þeir setja 47 og halvan á Já, sko Það er ekki alltof mikið Nei, veistu, ég ekki Ég spáðið um að þeir myndu komast í úrslutakefni fyrir að Mm -hmm. Svo hann tóku Það var frá því nótulega já, já, það er alltaf að þeir frétta því í sallegg sétti og ágæða bara allir að vera mittir Ó, og spila á rá hann að bara vara leikstjórn og þetta bara slíu einskar anslíð þins eða eitthvað slöysi Nei, kannski fullt miklu að hjá mér og selvið um bakk Það var, var... fáttum fína drætti þar na þá hjá þeim skulu. Já, já, en tókst samt að 40 leikjum, men mjög undireitt til þjálwara. En er haldists svona tiltælega heilir. Já. Það það hugsa ég fær nú yfir 40 leiki, svona að leiðu eru eru við er að fá hérna svona. Það er eldri leikmenn til að vera rulluspilara eins og þeir George George Hill, Er exsteltan hann, hann er nota meiri rulluspilari, hann er bara hann er bara þekki ja, og svo svo Tjó Johnson sem gefur um svona smá spacing í sögninni og og, og Boris líð já. Já. Þannig að ég ég veit nú ekki alveg hvað hanna aftur að gefa. Nei, ég ég er, er búinn að, búin að sjá það hvað hann á að gefa dem og hann er hann er hann vist að, að hífar klefan mjög mikið upp. Já, það er alltaf eran eran að bjóða um út á borði og eitthvað og slíks Já. já, já okay. svona, við vitum við náttla veru náttla glottum yfir þí en, en hann er að hérna uh sérstaklega eran innan og utan vallar að að hérna leiðar rú, sem rúti í Kobe og landslesfélaga Já, og já, ja. Hann hefur verið núna á undirbúningstímabilinu þar að Derek Favours hefur ekki verið með að þá er Boris Dí á að dæla balltinu na Rúdi Gobero. Og, og fyrir við Gobero búnar að skora alu helling á undirbúningstímabilinu en ja, að skora helling og og verið með fínna vitálitingu og já, mart jákvætt. Hann er hann er, hérna, hann er spennandi leikmaður fyrir framtíðina og hérna eh Þetta, sérstaklega þetta það, auðvitað, ég meira, það, það er eiginlega óhjákvæmulegt að þetta lið bæti sig bara út á það að vera eksjúlið komið varamöna en ekki já, já. okkur að tynda á það sko eins og var Já, já en, Þú vil bara menna gutunni líku á algjörlega sko Ég á eftir að sjá það að þeir vinnir 48 leiki þannig að Heim ég, ég fyr... ætla að fara á undirátt og, og, og svona ég hef styrst í trunni enn að gæsa á það núna síðasta daga að fara undir á það af því að um mér líst ekki að meðsla statusinn á þessu. Já, það er alltaf helvítið meðsla statusinn sko. Gordon Hayward frá í hann er þutt 6 vikur. Já. Sko það er alltaf trekkurð Favors er ekki klár, hann spilaði eða eitthvað í í og hann er bara Hann er bara þeim líst ekkert á blekuna með hann sko. Nei, ég er meira, miklu meira á að gera honum heldur en Gordon Heifúrt. Ég held að Heifúrt verið bara frá í þessum fimm-sex vikur og þetta er bara einhverju aðlið putta brot sko. Já, já, ég man ekki hvort þetta, ég held að þetta sé hneð á, á fegur frekarinn bakið, ég man það ekki alveg Já, en ég held að, að þetta sé hneð. Og það er háalægt nál, hann kom vist komist sko uh, tíbaka þú vissu þú var off season í einhverri óorlegu formi og og og hérna var, var flottur þetta litla sem að spila eða en en, en en það er ekki bara það sko það er nú er það er að það er taka sig upp hjá Orni Hút upp að taka sig upp einhver handarnæmsli sem hann var að gera honum lífelegt þarland síðasta vetur og og og, og er það er sami hann hann er alltaf metur Hann og hann er ennfá mættur og er ekkert að spila en þá þá er ekkert vitað með hann sko. Þann að en Nei nei, það er bara vonandi að að allafanna flestir af þeirra verði heilir að þá áttu við nú að, að, að þá fara í njósleikakefna er bara spurning hvað sæti þeir eru á sko. líka forvæll að sjá Koper sko, spilaði spilaði eiginlega meiddur meiri partur af síðasta tímabil þar sem ja ja eru að sko menn eru að tippa á að hérna hann eigi svolti inni já, hann eigi slatta inni sko ekki síst sóknanlega sko hann gæti gæti jafnvel farið að svona eitthvað farið eitthvað aðeins í áttina til DeAndre Jordan svona að, þú sést eiga þessa 7 af 9 leiki annarslægi sko ja ja hann var náttlæga ekki mikil óks sóknanlega í fyrra nei alls ekki. Það var eilífa bara putback og svo sóknarfrágust so og sjáður þessa sko þessa margföldu sendingageretu og reynslu sem er komin inn í leði núna sko og að að það bara, bara það að vera kominn alvarur point ka sko að að af þessum þessu, þessu stigum sem Rúðíköb er, er að búna skora að það er bara það er kominn matur sem getur gefið balltan inn í Bara komin alvöru pointgat sem, sem þar að aukiða með auka sentimetra og auka faðn sem að geta dælt boltanum minn póstin, sko, og póstinn sko á réttum stöðum á réttum tímum Það er allavega mjög mikilvægt Það en er skjálfilegt að við við... vera með einhver, einhverju pappakasað í plegstjórnandúr Það er svo mikilvægt það að En við verðum ásamala með það, þú verður yfir þar og ég fyrir undir þar það að venju Það eru að Houston Rockets, 41 séur og síðustu leiktið og það eitt af vonbreyða liðum vetrarins ef ekki vonbreyða lið vetrarins held ég svemir þá. sílfur Silfur ég... liði varstu deildarinnar. Fráði í fyrra. Já, og... já, já. þar áður og og og þeir bara gjörsamlega drullu upp á bak. Var ekki að kalla hann réttan? Já já, en ég mér fystu að vera frekar lå lína. 41,5ur þeir þeir já. basically segja sko sama sama og síðast. Já. Nýr og Nýr nýr sóknarmenn. Já. Mægdi Anthony kom inn í þjálvarann og þeir eru settja verðast alla setja Harden í pointgardin bara og og kominn með Eric Gordon og, og Ryan Anderson stórskyttur frá New Orleans. 40% báðir um 40% leikur 38-40%. Tvætt hávar kvarinn og, og nú verður bara skotið. Já. Og ég held sko þetta verður svo að regular season lið. Já. Verðið með bara að skorið fleiri stigur en aðstaka hann er og aðstaka hann er ekki erfitt með að undirbúa sér fyrir leiki út að þar oft, oft stupt á milli leiki að þetta jappja og, og, og líðin eru kannski ekki að undirbúa sér sérstaklega fyrir einhver ákveðin lið þau eru bara eru erum með varnarplan og, og tvíka það ekkert kannski fyrir en komið er gegn, veist ég kliðinu það þegar við er ekkert að týka eitthvað neitt til að verjast Houston. en er Þann þú svona að meina það að Hjúston verði verði með verði svolítið svona... já ég verði svolítið svipað eins og Fínings hans vorundir Magdi Antóni mm -hmm. gott gott er ekki lefði svo lið hann auðvældir að verjast þegar í Playoffs ok þetta er mér sko eða það er það eins með hjóstan eins og svo mörg önnur þar þar eru afvar skipta skoðanir með hvernig menn er að spáðu sig áum sumir vilja meina að það gætu blanda sig í einhverskonar uh heimavællur í fyrstu umferð baráttu þóst þetta ja ja og, veist, og seg... þriðja fjórða sati vestrinu sko en en svo eru margir sem fjórða stýra... kannski ja þriðja fjórða jafnvel En, en hérna svo, svo er aðrir sem benda bara á, þú að, hvernig í ósköpunum þú veist, lið með vartanleik sem er að spila vartanleika eins og þetta lið á pappirónum og eins og vartanleika eins og þetta lið mun vantanlega að spila hann, það er ekki fræðilegu mjöguleika það værið beisun vartanleikur en eins og þú segir, þetta lið á á góðum degi getur þetta lið skoti hvaða lið sem er gjörsannlega kaf Þetta, þetta liður er með næstbösta sóknarleikir á næstari Já, þú, já, það er ekkit ekkit, ekkit, ekkit sko, gala gísk Já, það er alltaf sóknarleikurinn verður James Harden, sko já. Hann, hann er að fara Við vitum ekkit hvað verður með þetta lið en við vitum bara það að James Harden verður með einhvers konar sóðarlega tölfræði Já, Svo, hann gæti Hann, hann, hann gæti, gæti það Þegar farið Archibald terratóri Já, hann leiðið að dildin í stigum og stóðsöndingum. Já. Það verður alltaf svaklega herfið eitt en, en aldrei að vita. Já, Aldrei er, að vita. Hann á, þetta er að, það verður, ef, ef ég verður, ef ég spilaði fantasy þá myndi ég taka Hardenu, sko, bara orða þannig. Já, algjörlega, sko, mér veist hann vera átónuður eitt í fantasy, sko. Algjörlega. Það er bara, sorry, það... Westbrook fans, sorry, boltur, eða ég spila ekki fantasy það berga þessu við erum báðir yfir á hjóstana af því er ja þetta er, þetta er já, að að þó, þó, að, þó að þó að sko þó að er verði í drullunni eins og síðast þó að þó er verði lélegir bara hreinlega og þeir voru bara lélegir í fyrra að ja ja þá ég sé sé þetta lið bara ekki með, með þó þetta talent ég séð að ekki verðum 50% ég nei Ég er samarlega, sko, mér finnst, mér finnst svona uppsættið hefðan um vera 50, sérar. Já. Mér finnst svona lámarkið, það er hann að kringum 41. Ég, ég vil segja og, og, 48. Og, og, og, já, ég, bara, ég, er, 58, ég er á þessu, þessu bili, sko, hannig mér finnst þetta vera svona át og yfir, sko. Já, mér finnst það líka, en þeim er velkomið að reyna að láta okkur líta ítla út með það. Herðu Memphis Gríslís 42 segir á síðustu leikti 43 og ½ settraði á það núna. Já. Það er eins og eins og svo eins og sú mörkun staðum þar eru meiðsli sem er á stærsta spurningamerki þarna náttúrulega. Já, ég held að þetta lið sko far hinu nokku sko hæfilegalega sé ég en nú að fara nokku þægilega yfir þetta en en. Með ósköplega gott byrjunuleið en en óskö. Já. Já, ég er samt einhvern með svona vonda tilfinningu fyrir með fyrir sig Já, ég líka. Ég hugsa að verði bara rosalega mikið meðsli og, og ég verði undir. Já, ég menna þeir eru strax byrjaði pínlítið að hóta meðslum en að marka sól á ekki að fara mynda hann og eitthvað, eitthvað, lappa að kjarta að þeir, sko. Ég mér lísta ekki þetta á þetta, sko. Þó, þó að... Og maður, svona manni, líki vel við margt sem maður hafa verið að gera því meðan fyrstu gengum árin þá, þá, þá finnst mér þetta, þetta það, maður ég er ekki hægt annað að taka undir á það dagil, sko. ah, að það dæla, sko eins og segir, þó að, þú veist, þó er að hafið hefnað með þessur og, og, og ég tek undir það eins og þú segir, veist, að ef, ef þetta lið slip alveg meðsli sem er aldrei að fara að gera, að þá muntur strauja þetta, þess að 42 segira, sko efter 44 sigra á þendum fara á þega það svoan en... ég, svona, ég, ég við, við, er, meina, þú veist, er ég þarfn erum sambola. Þeir vera þúst þó þetta lið hefur 42 sigra í fyrra. Það var alveg vitra. var bara grín sko þúst þeir voru að spila bara sko þeir voru bara með einhverra sko og póstburðarmenn þarna í leiðinni hjóssir sko. Já þeir, þeir voru þeir að fara á götunarna og ná í alla það sko svo þeir voru bara þeir liggu þyrr byrjaðu að setja auglýsingar í blöðin sko. A, alveg, þetta var alveg skelfullegt þáum sko. Já, ég heldir að við meti net yfir. Þeir gerðu það sko. Fjölda leikmana sem fóru í gegnum liði á einum tíma. Þeir gerðu það sko. Það bara efu bara bara signar á 10 daga og þú varst bara out for sko. <ræfðu> <ræfðu> að bara, að það bara hætta var rosalegt sko. Alveg svakalalegt sko. Það var bara þúst og og ég og eins og eh þustu Matt Barnes og bjó að fá þrennnu hjá þeim og Lance Stevenson eitthva súmulegis eitthva eitthva í áttina sko. Já ja ja. Full ævintur á hjá þeim. Já. Herru, Dallas Mavericks. 42 sigrar hjá þeim í fyrra, 39 núna, ekki bjartsýni Beinlínis? Nei, það er. mér líst ekki á sko. Víst ekki á þá, þeir hafa ekkert gert það ráði til að til að bæta liðséti frá því fyrir að fengu vísa Harrison barnsinn staði fyrir hérna, Chandley Já, og borga honum alveg fullt af peningum Já, borga honum alveg, hvað Já, svo mikið miljónum að ég man það ekki, sko Það var alveg, það var tröddur Það kemst ekki fyrir í vinsliminu já, Nei, nei, sko. okkarlega Ekkur, já, hérna. Það sem hann hefur fram yfir tjöndlum, Tjöndli Parsons en náttúrulega hann hann mætir eftir leiki Já, hann er yfirleitt eitt Já, hann laki. Laki. er alltaf hann að Ég skil ekki svona samt, frum og, ég, ég fatt ekki hvernig Tjöndli Parsons fer að ég að komast í grinn ræknuskoðanir þegar hann skipta svo num lið Hann er aldrei heill Nei, hann hlýtur eiga eitthvað eitthvað á alla læknæði til Hann til. er með eitthvað svindl spjald sko Hann nema ja, nema eitthvað svartaftæti sem hann getur spilað og tekur en ég held að ég sé með hnén á einum og öðrum sem hann fer í gegnum þessa lækniskóga sko. Já. Ja. En hérna en Dallas sjá þú ég Durknovic er ekkert að eingjast og meðslag meðsla kálfur eins og Darren Williams hérna í leikstjórnandanum hjá þeim og, og það er ekki nei, ég, ég Ég, það er fasti liðir, eins og venilega hef á mér. Ég á ekki von á mitt sérstaklega merkilegum hlutum frá þessu liðið en en ég set yfir á þetta liðið bara út af Rík Já, ég ætla að setja undir, sko. Ég bara þrátt fyrir Rík Karlhal, sko. Það var mér eitthvað fyrir honum er mikil en, en, en bara ég held að þetta sé áriðið sem allt fari í klassum, sko. Já, maður á ekki von á að bókut spila 88 leik í þau? Jú, jú, hann spilaði kannski áttatíu og tvo sko, en... sko, það verður allir meira en 25 mútur Nei Það er svo algjört magt, sko hann var vallan á 20 mútur með að konta steyti fyrir það Já Algjört magt á mér er, er, er, er 60 leikir frá honum það. Ég held að spilaði ekki Það spilaði ekki sjans, hann meira en 60 leikir en, en það er svo sem þetta að Dalaslið stendur ekki að falla með því, þó að Það hann Hanna... geti gert gagnu þetta já báðum myndum allra rétt. Það leið gerir gerir mjög mikið gæg sko. Já. Gerir hann. Var... Það er svona það verður samt fróðulegt þiam. Útana. ég hugsa þeir, þeir og menn fyrst dættu út úr. Já dættu. Dættu út úr úrleiknefni frá í fyrra og og hérna Utah og Minnesota kom inn í staðinn. Okay. E Portland Trail þortnig gleði vettrangs í fyrra 44 sigrar hjá að menn voru að spáðir að þeir myndu gefa vinna 10 leikinnusinni. skiptu 5 ég... af 6 bestu mennunum sinnum í burtu. Og menn sitta 46 og hálfa náu þeir núna. Þetta hátt. Þolti hátt. Ég þetta verður svo smá þinqu tímabil hjá. Okay. Það sé vinna kannski svo 40 tvo leiki. Nú, hún verði að rétt, að tæypurinn í úrslutakeppnum. Já, rétt skrefið í úrslutakeppna. Okay. Uh þetta er ekki hrefin af af honum þá að þeim Jó, jó, jó, ég er alveg hrefin af Turner sem leikmani sko, og hérna í þetta hlutverk sem man er að fara í en ég er kannski ekki kannski hrefin af honum fyrir þetta fyrir anna pening. Nei, nei, nei. Sem voru að vera sko, en ég hugsa að sé alveg ágætis það playmaker í second unit þannig að kanski sitjum við Columbus og þeim líður að fá að spila ás meira af balltanum. Já. Uh -huh. Ein var ekki svo eini sem var að fá borga hjá þessu liði. Þeir voru náttúrulega semja við við án sé margar menn og og og Já. Launa tölur, ja, veistu, tölur sem að náttúrulega eru bara orðin. Eh svona þær hey, eru náttúrulega með næst hæst luna þá ég eh, þúst launakostnaði í NBA. Já. Og ég meira að þetta er bara raunverjulegin í dag. Það bara að þú þarst að borga mönnum þessar Já, en mér fannst þennan sko krabbjarnadillin. Mér fannst hann með eiginlega verri. Já, þú veist þetta nú var Já, og ég hugsi að látið hann fara. Já, en þeir, þeir, er, þeir svo að... Þeir sjá, sjá eitthvað í sem Já. ég sé ekki. Já. Það er líka kannski úttaf því að ég e, býja á Íslandi og... Já. Bara fá að borga nokkra miljónu fyrir að vera MBI að Já, maður ætti kannski að gefa þeim gefa þeim kredit og gefa þeim svona Já, samt ekki og mikið, sko, maður er búin að sjá svo miklu að í á svo mannum. að maður verður að vera stundum bestið þessir Já, eða sko þeir eiga inni hjá okkur eftir hennar vetur sem maður... Algjöla... að þeir hvernig þeir gjörsamlega drulluð yfir okkur sem að spáða lélefu gengi fyrra Já, já, þeir eru alveg, sko ég, spa, sko, ég held að lína það að hefði verið 25 og hálfur eitthvað fyrra og ég held ég að hefði spáð undir, sko. Já, ég... Þeir fóru svo illa með mig, sko. Ég fóru örugglega undir að það líka, sko. Já. Ég, það en, ég maður það samt ekki. En, já, maður sá ekki fyrir sér annað en þetta er því skelfilegt lið, sko, en, en það kom nú heldur betur annar á daginn, maður. Já. En allavega með góðan þjálvara. Mag það vildi að vera lengi í sí, Seattle sí, undir George Karl. Já, ég manna ekki, manni ekki hvar hann var gallinn. Só fóru til Dallas sko, var fastaþjálari hérna, þeir urðu meistarar. Já. ég man það, hann var hjá, hjá Karlar sko. Hérna við fórum báðir undir á á Portland samt, við Já, já. En er ein samt úrslutakefnir sko. Já, ég held samt að Ég held Svo, að 8. til að að gæti alveg gæti alveg svona ég sé ekki láta okkur líta líta eitthvað loot en gæti alveg gefið okkur langt nema eins og síðast sko. Það ja, er það sé alveg sko. Það er svona ég er ekki um líður ekkert rosalega vel með þetta undir á á það. Já, ja, ég ég hef verið mér heill lit þetta hefur verið 44,5 sko. Já, já. Ok, herðu næsta lið, þá við kominir í topp fjögur í væsturinu. Los Angeles Clippers, þeir eru nú 53-legja sýstuleikti þráttur að ímislegt gengi á, eins og kannski venjulega af þeim bænum. Og Já, að það að er 53 og halvur núna, það er bara sama. að er þess bara að vera að reikna með því að eigi ímislegt eftir að ganga á hjá það mýju um vettur. Já, eiginlega, svona grínlöst. Já, en ég... Men er er er þetta leið ekki er þetta ekki bara er er þetta ekki bara 60 sigrar lið ef að það væri einhver tíman í heilir? Jó, ég myndi halda það sko. Mér, mér finnst þetta vera yfir sko. Mig finnst mér finnst reynt sig að á í dag vera svo na 50 til 60 leikir. Ja, það er nú ansi, það er nú fylg. Já, ja, því þá er ég að tala sko um Veist, meðsli og ekki meðsli sko. inni í því Já, ég er með meðsli inni í þessu hjá hjá mér, ég sé undir á þetta Já, ég ætla af að segja því að ég er með, með meðsli að því að bara þeir eru ekkert að þessi kallar og, og þeir eru þó að margir vilji menna að breyttin hjá um hafi skánað Jú, skánað þá, Þeir eru að ég, með Ég held þeir að hafi bara ekki efna á, ég held að verði meðsli hjá þeim og ég held þeir að hafi bara ekki efna á þeim meðsluðum já, og verði þess vegna þeir... hérna undir þessu, ekkert langt undir þessu en ég held að verði undir 53. En, en þeir er náttúrulega, sko þegar voru með 53. fyrir hérna og mistur samt bleið griffin helling. Æ, álgjörlega. Þannig að þeir þurfa, sko til að fara undir 53. fyrir þá þurfa þær eiginlega uruglega að lenda í ykkur um þeir þurfa með öðrum morðum. Chris Pól þarf að dætt út ja, sko. Já eða eða blæ Og hérna og hvað er brúi? Þeir sko sko reyndar, og ég mena það er það sem við höfum talað um með þetta blessa klippelsli gegnum tíðina sko ég séi ekki að skipti engu máli en en þetta lið hefur ekkert verið að missa dampinn þó að Griffin dætt út. mena þá spilaðu bara upp á DeAndre Jordan í staðinn og og fá er ekki lengur þessi þessi vandræðiköngur á með með þá eru þau bara með einn stóran mann sem er inn í teg og ekki þú þessu Já, já, já, það er svona það er þrátt því að er gífilega hæfileika það er kannski ekki mikill missur í Blade Griffin fyrir þetta lið á nákvæmlega ja, sko það ja. að hans, hans helstu hæfileikar þegar sko overlappa svo mikið bæði á Chris Paul sem Playmaker ja. og sagði þess að tí aldrei djórtan sem, sem í Baker Roll, sem rolmaður í Baker Roll. Akkurát. Það stið var, ef, ef, ef, sko, ef, ef Blake Griffin væri, veist, einhver svipaður af Kaliber Small Forward, þá væri missur í miklu meiri. Skilurðu? Já, já og, og, en, en á samanskapið, þá væri þetta liðuruglega miklu betra. Já, já, liðið væri náttúrulega miklu betra, sko Ef þeir væri, ef hann væri, væri, sko, vangur sem að geti jafnvel búið eitthvað til sjálfur, sko það. Já, já, hann væri stór, ef veist, já, væri svona Lebron, Dune, James Light, eitthvað svoleiðis Já, svolis. já, já, væri, þú veist, einhver Paul George, djúpað eitthvað svoleiðis Já, já, þá væri, þá væri liðið Það, var, það var bara, sko ekki það sé þeir, þeir eru þetta lið er náttúlega contend er þanniglega sé. Já ja þá þar er ekkert miki að gerast í vestrinu svo að þetta lið fari í úrslit. Nei. Þustu gæti einhver... þeir vinna nú sannelega ekki Golden State en en Nei þustu þar þar er ekkert að gerast hjá Golden State. Já. Þá er alveg bara 50-50 sem sagt að lið fari í úrslit versus San Antonio sko. Akkurætt. Um, það er bramlega. En hvernig ferðu við verð og þá ég fer undir og þá. Já. Þá eru það á Oklahoma City, þá voru 55 sögurar þar aðeins, þá mér fannst það, það fasta, lítið og já. þeir húraðu niður í 45 á hálfan núna Eðlilega Þa. að það fór það neitt stekki kemindi úr end sem ég kannski, hvað hefur að segja, einn af þremm bestu leikmæðu döldarinnar hann, hann er alveg beti en Ef ekki óvar Ef, já, ef ekki óvar, alveg rétt ég þér Mér finnst hann eiginlega bestu leikmæðu döldarinnar, hér þetta Hann, hann er þarna með, með Curry og LeBron James Já Ég veist svona Ég tak besti 2-veig leikmann Já Það er alveg þræðilega að lið sem vinnu 73 leiki deildakerni fáið til sín mann sem að þú stimplar besta leikmann deildarinnar uh, Já það er mjög eða Ég hef ekki að, hæ... að fara að spá neinu en, en ég segi bara á papirónum hefur NBA-dildin aldrei séðið hann nei þetta er tí fyrsta skifti síeðan bara 97 sem hérna það er semt á eða semt stuðullinn á, á að hverri verra meistara sé undir 2. Já. Semt ja. þú þar tví hvet fyrir hvet þúsund kall sko, þá færðu inn við þúsund kall til baka svo væðar. Sem er sem þykir mjög látt þar í mm -hmm. Bandaríkin. Já. Það er líka það er leika, sko eins og, eins og menn voru að hlæja að sko að hérna menn voru að hlæja því að, að, að, að, að þetta lið væri væri rauninni sko sennilega feivoritt að vinna titilin þó að, að þó að annarkvæmt Stefan Curry eða kemur þið ditt út þá eru þess, er þess samt feivoritt sko? Sumir, sumir segja það, ég muna á að það er ekkit það er ekkit, það er ekkit það. út í hött Nei, er alltaf það veist sem kemur á móti, mistu sko hérna, hvað er svona bann svo andru bókant mm -hmm. úr byrjarliðinu, missa 40% byrjarliðinu á já það, það er svona, er aðeins þindri þar ég myndi segja sko þráttir ég myndi missa dreymanti eða klei þá væri er að það favorit. Já. Já ja. er sold í mér... staðum sko í stað þenna sem sem að hæri svo bann skilt eftir sig. Já hún er hún er, er fullt sexinum og, og og hérna, og þeir fá svona focused focused light í Sasha Pot sem, sem, sem er mjög svo líklegra til að spila talsvert fleiri leiki heldur en bókut, þó að, þó að hann muni aldrei, já, já. aldrei skila sömu sendingargetu og sama rimprotectionu sennilega eins og bókut að þá þá, Nei, að, ég, að, að, þá var svona, það var farið að lísast svona að, að bókut svona það væri ekki alveg en var svona pínluti orðnir leiðir á því að að svona vita aldrei hvað þeir fengjufráum, sko Já, þeir fengu bara góða vörn og góða sendingar getur. Já, þessum við að hann senda ekki alltaf, sko. Já, ó, þetta, nættaf, sko. þetta er bara það sem að er auðreyrt. Já, en alltaf, Sasa Patjúli, hann er alltaf, hann er ekkit slæmur sendingarmaður ekki. sem sett er. Alls ekki, ja. Þann, Hann er góður sendingarmaður sem sett er í NBA-dildinni. Ó, já. En málið er bara bókvöt og er, það er einna tveirra bestu sendingar senturunum í deildinni hann er hérna af betri já ja og, og, og sasa pachulia sko hann er alveg öndirættig varnamaður þótt að sé ekki þessi rim protector sem ókutar veslega heiri þegar svolti konurir við, við ja einuð allt þarna en normalt farnar að tala um <laughs> og byrja að tala um golden state byrja á nú einu bún er að bú, því bara Já, ja, ja, ef við ekki reyna að halda okkur við yfir Jó, og þú veist, okkur bara úr 45, niður í 45 og hálfan. Já, ég ætla að segja undir. Já, ég ætla að segja undir líka og það er... Já, það, það er, er eina ástæ, það er allt spacing er farið. Já. Og það bara línur hann fyrir Róssi Værsbrúk sem er alltaf einn af finn um til tíu bestu leikmöðum deildarinnar. Mhm. Mm Það er bara þeir mjög fækkað Og þetta verður erfiðara fyrir hann Já Þú veist þú, Ola Bíbo er ekki að fara að hjálpa hann það mikið Nei, hei. hann er ekki að fara að hjálpa þér í, í skotum utan að velli Veist það, svo, svo er ekki bara Durant sem við sem missa líka í baka sem hjálpaði mjög virkilega tegj á vörninni sko. Það er nákvæmlega hvað Það er alveg under aided loss hann sko send sæti í ég, ég veit, í teygunni sko. ég veit ekki hversu það er underrated sko. Ég minnst bara Þjóðær er underrated. Það var mistan sko. Mest tilta að það sé ekki tekið nærri nóg mikið tillit til þess að er að mistan sem sko flor. Nei, það er alltaf að sjá sjá, sjá hann engin fyrir kæmendu ratt náttúratlega. Nei. Það veist að, að, hann fellur í ah, skuggan að því ah, en, en, en það er nákvæmlega einn maður í hópnum hjósum leiðir sig getur skoti í sko. O reiðan hann er ja. ekki, hann er sko spila hann fær ekki, er, ekki að spila 5 eða 10 min úr leiki bestasta falli sko þær ja, er er svo. ekki í hundakonanum hjá þjálrunum þannig að ja. þetta ja, er er reyntar vinu Kyle Sinclair hann er nú að vera alveg sjóðandi hitur nú í Precision Já ja, það er engin hætta á að hann haldi áfram þar a... að Nei það er, er rétt en en hérna sko þó að sé íþróttamannska á heimsmaleikvarða afna í í bakvarastöðunum hjáum að þá hérna og eigi bara í í í árst við og, og, og ja bara alla leið ég meina þú vissu Adams flestir íþróttamenn að, að Adams muni muni bæta sig og ja svona þá, þá þá ég held að, að blessa blessa plásið, blessa spacingið það er sama vandamáli fyrir hann sko ja það er, það er stóra málið hjá þessu liði ja, það er, er ekkert það er ekkert það er ekkert af Adams er Það er stúr þessi verðsprók og Óla Deepó býðið að fröta eftir boltana sko og bara að gera þess vel að velstraga mínur. Ó, ég ætla að varna leikurinn hjá þeim olli mér miklum ombriðum í fyrra og ég síðan gást til þess að ætla já. að hann batni núna. Ég varst nú varna leikurinn hjá á móti góldnest eitthaldið læg. Já, ég er, ég er að tala um það í deldagenninu sko. Já, ég voru svo. Olli með ja. íðalega ombriðum í deldagenninu. Þeir næ spiluðu oft enga vörð þar sko. Þeir spiluðu, spiluðu frábæra vörn á móti á móti Antonio og, og og hluta einni við á móti Gold Coast. það drulluðu á sig náttúlega. Það er oft þannig sko, ég spilar ekki góða vörn í úr seasoni sko, þá er minni líkur að spila góða vörn í playoffs. Já, en, en sko og það er kannski svona síðastatriði. Þar var Billy Donovan, hann hann blekt okkur svoltið. Hann ég ég svona gerði svoltið mikið að drulla á næstu En e, hann heldur betur snerið því við í úsletakefninni og það var svona eða svolítið leðilegt hans vegna að þau skulle hafa tapa tapað niður 3-1 fórskoti því að hann mjög aðstan virkilega að standa sig í úsletakefninni Já, ja, hann var að bliður í úsletakefninni Gerir vel að sko, má ekki gleyma því að sko En geri verið vilja slá spörs út sko. Já, ég er að segja það þó að, þó að það matchup sé kannski favorable fyrir Oklahoma og og, og skoðum við þá heldur en um kanskje önnur lið að þá og, gleymist hvað þetta San Antonio lið var rosalegt. Já, já. Þetta var ekkert smáræði helvíttis lið sko. Reyndar fóru hjólin algjörlega undan á og endarlega undan dömkan í playoffs. Já, hann var bara meittur kallri. Já, já, bara Dekkin fóð bara, það var bara sprungið á fjórum hjá honum, því miður Það, ég menna, þessi seriða vannst ekki þá því Nei, nei, þú veist, það bara hefur mikið að segja, sko, dökkan og góðu varnað maður og svo Herðu, með öllum þessum dásinn og þá fyrir við undir á okkla og við erum að tala um San Antonio og þar kemur eitt pákasólinn í staðinn fyrir e, tindöngan og missa stóra men og og hérna borist þíó. Já. Eh. Uh, Mig fæst þetta vera svona nokkur lateral move fyrir. Þeir unnu þetta lið vann 67 leiki í fyrra. Og það er sama á hjá Oklahoma 10 uh, niður 56 og hálfur segir vegast þar. Yeah. Þa, er er er það ekki alstof allt of mikið A að að plummeta það um 10 sigra? með ekki meiri breytingum en þessu en alltaf spurning sko hversu uh, mikil áhrif tímdöngan hafið á hópin bara sem leiðtói já, en er ekki, ekki leiðtóa mennska eftir og, og sem sagt svona já, já, já, já hún þetta er þetta staðar í Popovits og veist Gasol og Tony Parker og Tínobili Tínobili maður Allt, allt leikmenn sem eru búna að vera deildin í deildin fjölda ára og, veist, gassóla, veist, oh. með tvo meistra tilla og, og veist, hefur ekki hef, hef orðið Evrópumestari, hann er orðið er og hvað sem best, best eru Evrópumóti og... og, og er búin að vinna allt, heilvískjallið. Held að, ja, allt all, all nema ónum pjöti til. Hefðu þinn uh, sannarlega mögnuð hjá þessu félagi og... og og þeir svo sett kannski veist, á þess vera með eitthvað brjálaðislega svona varnar tarfa einhverja fyrir utan hvað er lennart að, að, að þá er eitthvað bara varnar Jó, Green, náttúrulega, náttúrulega, en, en þetta er hann í grín og það er flottu varnarmæli sístemi hjá þeim og báðum endur vallarins ekki síst varnarlega í þeirra það er bara orðið svo ríkalega sólitt að, að þó að einhverjir hafi áhugjur af Að, að, hérna, og og hérna rain og og og fráköstum margir á á fráköstum hjá þeim að þá, þá, þá séður bara það rútín að, að að að þetta lísi ég ekki að fara það ég var ekki ég er ekki miklar áeigjur á fráköstum og umbroð það er nú svona tölfræði sem Karlsson hefur alltaf verið áeigtur í sko en en hann er kanskje aðeins ervera að fyrir hann að verjast au opnum velli sko en ja, svo uh, í pekari ror. Og er orðið aðeins hágari á lappunum. Nei, ekkert í það sko. Kallgri. Ha. Hann au ekkert í það kallgri En sko, sko náttar með hvað vörnun var frábær fyrra. Þá er kannski semant missir hlutökk er ekkert svo svakalegur með við bökkgretið í í sókninni sko. Ha, er það er mikið. Það er mikið uppgrett sóknarlega. Já. M og, mjög bara vegur þungt hvernig þeir ná saman stóru menndir hjáum sko. Já ja, ég ég Sólka held fól sko... á eftir að planta sér bara þarna á hýpóstinn og og og dæla niður á dæla boltum niður á Laugamarkus holdriss eða eða ja, hvernig það hvernig það F verður sko. Já ja, það á mér eftir að þykja forðinnlegast hvernig það fer hvernig þeir ná saman. Er þeir ná auðvitað sama þá hugsa ég að þetta gæti nú alveg farið í 60 leikinnar sko. Ja, við við höfum báðir samt sem áður eins og svo margir við höfum áhugir af kanski brettinni hjá í í bakara bakara sveitinni sko. Tony Parker er svona alta svona tala svoltið og, og Já ja meðelsla og meðsla, og, hef, og Gino Billi líka nátturlau það, það er að verða fottum fína drætti þar. Já ja Patty Pat, Mills hefur nú alltaf verið góður þar. Já hann hefur alltaf mikið úr. Hann misti rosa mikið úr fyrir. Hey, mér finnst sko þú veist, reynt sig hjá mér núna er eitthvað í 55-60 leikir. Já. Heist, þá er 56 og hálfur. Þá á maður að taka yfir. Já. Ég sem Nei, ég, ég er sammála því. Ég er ekki ég, ég er ekki viss um að við vinnum 60 leik eða en Já, er svona 58 hugsa ég geta verið alveg raunhæft. Já, líka þú veist, svo heyrðu podkastinn um daginn sem Meika rosa miki sens þegar þeir fara að spá á í því sko. A hérna Sala Tóni er á list sko. A er aldrei afsláttu sko. Þú veist. Hann hefur sett höndinn í andlit og tryggja í hvert einasta skifti sko. Þótt að sé febrúar. Já, akkurat. Þú veist, á þriudagskvöld. Akkurat. Þú veist, því er leik sem skiftir Það... engum máli. Það er bara sem samt sko Það er bara einfallega fagmennskan uppmála í öllum við... atriðum já, það passaði allt og það er bara kultúrin hjá þeim já, er það bara það þannig er, það að það testar öll skot leggur þið 100% fram í vördinni popoits fer bara fram á það en það kostar það bara öskur og stóla grýtingar ef, a, já, ef ja, að menn er ekki nákvæmlega á sínum stað þegar hann er að stilla upp Það eru bara að henda bekk í eitt til og 10 eða Já. Þú veist, ég man nú bara eftir hérna 10 og splitter sko að að hafa kemur inn á stó bara í næstu sókn. Þá er hann skipt út á út af að klikka eitthvað svo hrikalega á einhveru á einhveru varnarfærsli. bara í 101 2 og 10 sko. Já. Engin afsláttur. Það er neblebra það, það er ástæða fyrir, fyrir því að þetta leiðir þó að vinna svo mikið. Já, það, veist, sanna að þar sann að þessum litlu hlutum er sá að Þori alltaf rock sólveit sko. Algerlega. Heyrðu, enda fyrir við báðir yfir á þá, yfir þá erum bara meistaræfnið í Golden State eftir. Þeir unnu ekki meira en 73 leiki á síðasta Og það er saman þar eins og með Oklahoma City, en menn báði að þeir sjúnku á lands en þó ekki meira en það að þeir segja 66 og hálfur. Já, ég 66 og hálfur bara í gæriða fyrartak sá ég einhverstaðar að þetta væri og selða ekki dyrun í ketja að þetta væri hæðsta lína sem Vegas hefur byrt ég, Senat, ég geti bara staðist það já, hérna, super, super brókiretnir þarna í Vegas hvað sagði þú, spáir liði 60 og 70 og sko? 70 er... já, þeir eru tilbúin þeir, þeir eru hugsa um að reyna að fá 50-50 peníks og á over-under á 66 og 30 já. það segir rosalega mikið gera það. Að gera og hérna það. það er bara þá er stóra spurningin hvernig smellur þetta. Þeir, þeir fer þetta leið ekki yfir ef að ef að þetta smellur hjá þeim. Það þú ja, veist það er, ef þetta smellur þetta bara ein smollið. Já okay, það er bara Já veist. Bara ekki. Er þekki bara að kikka á pressure leak í með? Ekki mikið. Þú á að sjá sjá klippur. Það er bara kjempur óvart. það lát bara boltann ganga veist það er skot sem hann var að þvinga upp í í hérna í Ókloma staðan fyrir að senda hann Robertson í horni sko, og þar sem hann tekur 20 mínútur í að ákveða hvort hann ætli skjóta ekki Mhm mm og fær veist, það og bara að, við... að skjóta og brykka sko þá þá fer hann auðu skref eða stífur út af Já ja þarfná hvað dúraut var frekar að taka þauk skot svona contested skot í Ókloma þú veist ha var frábær í því. Skýllu við. En en hjá Golden State, þá bara þú veist, hugsaðu ekki eins og ma skjóta, það er bara ballt inn í horn. Nei, það er Keith Thomson hér, galopin. Mm. fyrir Andre Robinson. Það er alveg spurning bara hvernig hvernig Durant á eftir að bregðast við öllum þessum galopnu skotum sem hann á eftir að fá í vetr. Ja, þú veist, ef ef du skora sko box hjá honum nú núna, nú er þetta bara eitthvað 10 skot. Þetta er bara 23 til 25 stiga meðaltali. Já. Þetta er bara eitthvað unreal sko. Þetta væri einhverskonar eh einhverskonar klámfengin ökonómía hjá þeim yfir. Já, já vist, það væri væri í það sko. Allt annað allanar svo við bara þar Sasapa Julia ég menn er að tala um að, að tíma til að læra sóknuekerfin. Já. Uh, við erum við það hefur yirst verið svolti flókin sjóknakerfi sem þegur hanna renna í gegnum bókott okay. sem við er ætlum honum að að hérna taka við. Já oh, akkurat. En en þú veist það er alltaf þú getur geta, geta spilað svo einfalda sjók sem er samt svo áhrifarí mm. bara einfalt pick and roll bara körra með boltan og hvað ég dúr hans er þetur pick. Já. Var svo spennandi var svo spennandi að verjast því. Þeir eru Archeopleme tvo bestu sjóknamenn í heimi er því segir. Ja, eða eða Curry og og hefna Draymond Green sem um, í Pick and Roll og með Durant og Clay Thompson á vængjunum. Mm mhm. bara verður að vera tveir menn þar. Þá þustu þá er þetta bara Þustu bara tveir. Eða Pick bara <laughs> hjá hjá Stephen Curry og Kevin Durant. Það er það er þust Pick Your Poison hefur hefur aldrei fengið sterkara ja, meiningu ja, ja, eða eða veist, durant og, og Clay Thompson eitthvað skilurst að skiptir unni ekki máli ísku nei hann geta hann geta hann skiptir engum máli e hva maður í leiðinu þetta er sko. ja. þetta, þetta, þetta þú ert dauður bara alveg sama hvað er skuð ja, ja veist, það það, það verður einhver að fara undir á þetta ja, þú þú sérðu það ja ég það það verður einhverja einhverja segundur, það verður einhverja vera neikvað að og ég ætla að taka það á mig ég veit ekki að akkur í þetta liða ætti ekki að vinna og sagt í sjöleiki en hérna ég veit það ekki ég spáði bara einhvers svona eins og var hér um maí að mig, eitthvað svona smá híkst svona, kannski byrjun eða eitthvað já, já, veist það er alltaf að sjá einhverjum meðsluðum en einhverjum ló fyrir svona við ykkur mm -hmm. hann sagði sko veist, ef þið smetla strax og hérna sleppa meðisli, það bara bætar það 73 legja leiki, með Já, það er nefnilega það er nefnilega máli sko ég hérna, ég hallast svolítið að því að, að ef að þeir fara nú yfir þetta sko sem er alveg bullandi líklegt sko að, að þá geti vel verið að þeir færu bara hróttalega yfir þetta sko Og, en ég, þeir eru aldrei, þetta lið er aldrei samt að fara elta strið nei met. Nema að byrji 251 eða eitthva, sko. Njæ, sko, eitthvað nei, sko, þeir fara kannski elta strið met sko þegar 10 leik eru eftir á season. og þúst eru með þá svakalaga stöðu, ja. Já. Þotta að þeir, ég heldri hafi aðeins brennt sig andlega á svo sem fylgir þissu meta chasing þarna. Þúst með metiðuna yfir séra spyrja sko að náði miðin verið jafgaur á búls og allt þetta skiluru. Já ég ég heldt ekkert um það. Ég pottetur að ef það sko. kostar. Það kostar andlega sko. Og þetta er eitthvað sem stíkur settir bara í hendur þeirra leikmanna kort er villtu. Mhm. Mm Þú veist láta réin á þetta náa þessa meti og þeir, þeir það bara og ég, þó að að hafi sennilega kostað á titil þá þá fagna ég því að að að, að hérna þeir skuli Ja, er að setja að... regluson met. Það er það er bara töff. Það er töff að setja regluson met. Þeir voru búin að vinna titil og þeir eiga eftir að vinna titla, man, þetta er skiprængu málin. Ja, conspiracy theory segir að er að, að, að hafa tapað viljandi til að fá turað. <laughs> það <er laughs> var semi viljandi. <hæt> það er verið að vera svona... ekkert hjá Dreamot Grinshku. Er sá en Gó kenning gó kenni ganga sig. Heldur betur. Heruð, þetta tókst okkur og kanskje öflugt við fyrra, þá kanskje þá kanskje reinum við birt eitthvað af þessu, eða að minnst og kostur passa betur upp á það sem við gerðum síðast. Að Já, þú alltafna vístar þetta kanskje á einhveru góðu stað á Harðarþingi sem tínur í. Já, það það er að koma svolítið fyrir, það er, það er Það er einhver Stephen King í nýju tölvunni. Hún er er svolti einn með, með að tína hlutum Já, þetta, einna, þetta, eitthvað, eitthvað. Æ, þetta er annað sem við hljóðum þetta podcast. Já, þetta er þetta, þetta kol vitlús tölva hen. hérna. En sem bettu fer þá þá hérna, ja, þá önnur hljóðritun eða ekki. Það það er ekki eins og hin hafi verið 2 klukkutímar. þetta er nú allt í lagi. Ah. Heyru gamli, bara þakkaði Kjala fyrir þetta og það bara, þú veist, næsta doskráð er bara að byrja á þetta tíum, það er ekki nema auga í þetta Það Æ, ekki í þetta, rokkur ró Takk að Kjala ykkur Sveinleis, takk